Sjećaj se onoga primjera kada je jedan od sahaba, a to su rijetki bile ashabi koji su učinili neki od teških grijeha. Jedan od njih je učinio blud. To nije bilo kao danas, masovno. Nego je to od hiljade, hiljade, hiljade sahaba, jedan se desi šeitanja nekad za vede, nije bio priset. I učinio je. Međutim, vidite, on nije skrival od poslanika, ali islam. to je znak imana. Da čovjek kad učini nešto, njega to boli, njega to muči, njega to proganja. I on mora da, da traži rješenje. On je učinio blud, dakle. To je bio majz, radijel Allah, u talanu. Čuli ste za taj slučaj. I on je od svala i svala, rekao, ja resul, ja učinio blud. Kamenujte me. Ubijte me. kamenovanje za blud čovjeka koji oženje. Ili žene koja je udata. A oni koji su neudati, neudati ili ne oženjeni, za nje biće vanje. A za ove kamenovanje. I to nije kamenovanje bilo gdje, negdje je skriveno. Evo kamenovanje danas bilo pre svim kamerama pred svim televizijskim stanicama i to bi bilo ovde na trgu Alije Izetbegovića i svi bi morali da gledaju, svi da dođu i rodbina i prijatelji i da se baca kamen po kamen na čovjeka dok ponačno ne ode sa ovoga svijeta. To je kazna šarijetska za blud. E ovaj majskan je učinio to, šeitan ga prevario. On nije mogao izdurati, došao Ali Salam kaže ja sam učinio. Ali Salam kaže nemoj niste to učinio, iti kući. Pa ga vrati jedno, pa ga vrati drugi put. Neki teški igrije, na onom svijetu nema više kazne ako je on je ti u novom svijetu da odradi tu i došao i tražio je peti put kad došao ali i salam je onda konačno ispunio tu njegovu želju i bila je sankcija onakva kakva jeste, to je skamenovanje i on je naravno nakon toga podlegao a muslimani su nailazili jedan od nje nailazio dvojica u stvari pa su govoli jedan drugome vidiš gaže kako završi ko najobišnije pseto. to je već umro Kamjerovanje na njih je izvršeno. Ali ona iđu pored njega i kaže, vidiš kako umre, on najobičnije pseto. Ali se vam to čuje. I ništa ne govori, nego izvede svoja shabe, van medine. I kad su došli do krepanog, krepanog, uginulog magarca koji je zaudarao oko te lešine gdje ne možeš više stajati. Slanikali sam vam rekao, stanite. I ovo dvojici ljudi koji su rekli da je on... Podlegao kao pseto kaže uzmite sad i ovu lešinu jedite. Oni kažu ja Rasulullah, a zar tu nije propisano da jedemo lešinu krepa noginulog magarca? Kaže vi ste jeli malo prije tamo gore meso nego ovo oduginulog magarca. Vi ste jeli meso svoga brata malo prije. Našli su oni stali. I onda su podemi leciju pročitao i rekao da znate dva zvojica da znate gdje je majz sada vi bi mu zavidjeli sad je majz u džennetu u džennetskim depotama činio blud ali se iskreno pokajao da u se pokajao i svoj život dao Ta da opere taj grijep koliko je nas koji činimo grijepa nikad ne želimo da i više operenu. i samo i činimo ali majz je učinio jednom životu taj grijep I došao je da traži da mu se život uzmije da bi sutra sačuvao. A to je istrenost, Čovjek dođe i onda za svoj grije prizna i kaže da je učinio. A ne, kao mi činimo hiljade grije, ali mi smo koje vlije. Niko nam nije ravan. Vi su lopavi, licimeri, samo mi vrijedimo. E onda je rekao, on je sad u džennetu. Pored dženneskih rijeka on se sad šeći. To je hadijskoj vredosnovan, braći moja braga. Ali govaranja ogovaranja i mrtvog čovjeka, nije ogovaranja živog čovjeka. U sliman uvijek treba lijepo da misli o drugim ljudima. I zato isali al. kada je prošao pod ovog pseta koje je bilo uginulo, pa ono izvali mu zubi, ono skroz, ono, razumijete, stoji pred puta, lešina, svi kažu, vidi ovog pseta, kako je uginulo, već počelo se raspada, a Isa al. kaže, a vidi šta su lijepi zubi. Eto vidiš. Ko je hajrliban? On sve vidi hajrliban. A ko je ono debil, on samo vidi, on je, je lopogluke i vidi sve ono što je najgorije. Jel, pogledajte, ti, ti vidi, Čim vidiš nekoga ovano, onaj da je nešto uradio, kaže, mašala, vidi što je lijepo kuću napravio. A onaj ko je debil, on ona kaže, vidi što je napravio, vidiš ti lopala. E to je to, i kako sad da, da ti onaj, prođeš i nađeš te stvari. Ono, za vrijeme rata pa čovjek nešto prikupi, nađe, donese i tako i... I ja sam negdje nekih stvari, Allah mi dao mogućnost za to uradnje donesem, pa me neko pohvalio pred nekim čimbenicima ovamo, pa kaže, on je donio toliko, toliko, e, kaže, koliko on sebi stavio u Zikako varuventa. On kaže, koliko je sebi stavio u A to je ono što mi ne možemo nikada, ali prosti uspije jedan drugome, umješta da budemo zahvalni Allahu, pa neka je fala Bogu, neka je da hoće još više. Kod nas je obrnuto. Ili na Predavanju bilo pa ljudi kaže, mi smo plah uživali u njegovom predavanju pa govore fale on kaže pa znate ko je on pitao jedan naš čimbeni kore znamo li profesor od na fakultetu znate kaže da je on najveći lopov u islamskoj zajednici da na veliki čimbeni je i sad ja sam ovde planjao ima još jedan kolega je bio svjedok alahan to jedan hadži je rekao iza što smo izovetjali od smo baš planjali kindi ulepodne iza što je on nogu čovjek mene zavec čekao kaže šta je rekao jedan počimbenika tako i tako. Kaže da si najveći lopov islamskog zenca. Ja se nasmijam. A on gleda me i misli ja se razgoropadim. Ja se nasmijam. Kaže što se smiješ, doktore, reko pa smiješno mi kada kaže da sam najveći. Ja se reko tu neđu sredim ima i bez svodne. Ima i bez svodne. Razumite, a to bez bez jezika i argumenata. I to je ono što što islam melovi. To je ono što će nam sutra jezik dobro zakačiti. To je ono što će nam hagvatić, to je ono što nam post što totalno se devalvirati. To je ono što će nam na mas koji mi klanjamo i brojne druge stvari radimo što će nam notići tako što mi izjavljujemo bez ikakvih argumentata, bez ikđišta. Zato obraćamo, moja draga, čuvajmo se jezika. Je čudna stvar, jezik možemo sa jezikom postići stvarno velike stvari. To ćemo sljedeći put, ko da god pozitivnim aspektima jezika. Pa ćete vidjeti što jezik može postići. Da džennet zaradiš, da ništa drugim, samo jezikom može džennet da zaradiš. I to ona najlepši džennet. Najlepši džennet. Et jezik ali vidit će koliko će unišiti svojih dijela i ti visiš imaš na nazar i došao si ovdje, slušao spredavanje, klanio si jaciju za hafizom, kad postoje nešto si tamo govorio, ono si, napol ono, o si omalovažio, vidit ćeš sutra Dalaja na sudnjem danu. Videli ste, ona je nesmiješ nikoga poniziti, a jezikom to možeš, izazvati. Ne smiješ ga onaj smakati sitniji nego što jeste. A zreti, ja iša, to je plemenita majka naša. To je žena poslanika, ali svi ljudi, naravno, imaju narav svoju grešu. Ona nije znala normalno u početku ono što bi trebalo kako je poslanik Ali selam koji odgleda na strani Žibrilemina. Međutim, jedne prilike, ona je u razgovoru sa Ali Isalamom rekla ma ona kaže mala misleći na Hadreti Safiju radi Allah, lanha, ona je bila još jednog poslanika Ali selam žena. Ona je bila malo punija žena kako opisuju oni biografi ali je bila punija, malo deblja i manja. A Iša je bila najmlađa od Ali Isalami žena, najmlađa je Ali Isalami nju zna se, najviše je volio, bila je najmlađa i bila je onaj takva konstrukcija drugačija, ova je bila nešto šira i normalno ko žene one međusobno imaju malo te vrste ljubomori, ona rekla ona mala, misleći na Safiju, znate što je Ali Isalam rekao, kaže Ja Iša, ta tvoja riječ koju sad izgovorila, pa ste ništa ne, nije rurno rekla, nije rekla ona tvoja, Zdepasta, ona tvoja debeljuca, ništa nije rekla tako, pazite, to kaže ona mala, ona mala, to je tako rekla, ali Iselam kaže, Aisha, ona tvoja riješ što sada rekla, kada bi pala samo u more, upoganile bi svo more, svo more bi upoganilo, ta riješ što se rekla, vidite, nije ušte loša riješ, ali ovdje im da kaže, ja sam, to, kakva ona, razumijete? I time je tila malo da ovu drugu spusti. E, eh, vidite kako je Ali Isallam reagirao. Također u jednom njegovom pristu neko nekog čovjeka u ružnom kontekstu. Poslanik Ali Isallam kaže, ja ne bi o tom čovjeku rekao ono što ste vi rekli kada bi dali sve na ovom svijetu. Toliko kada bi dali. To znači kad, kad ti omalovali čovjek, kaže, pa pusti njega. Nemoj, jer ne znaš kakav je kod Allaha, možda je bolje od nas hiljada puta. Zato je lijepi naš Hasan al-Bastri rekao, kaže, kada izađeš na put i na ulicu, koga god sretniješ, uvijek ga smatraj boljim od sebe. A koga budeš dobar čovjek? Uvijek ga smatraj boljim od sebe. I onda ćeš tek, onaj, kada bolna iđe, a jes, to je dobar. Vidjet ćeš. Pa Allah će da dobro, a čim ti spominješ zlo, onda zlo se vraća. Čim ti njegu želiš zlo, onda normalno zlo se zlo tebi vrati. Zato je godna nas, dakle, zabranjena ta vrsta ponižavanja ljudi kroz ljud I kroz nemimet, to jest kroz klevetu, kroz prenošenje riječi drugim ljudima i kroz klevetanje drugi. to jest omolovožavanje drugi. kao što kaže poslanik Ali Salam. La jethulu džennete ne mamun, kaže poslanik Ali Salam. Neće ući u džennet onaj koji prenosi riječi drugih ljudi, onaj koji je u nemimetu. U drugoj verziji stoji la jethulu džennete kataton, neće ući u džennet onaj koji riječi prenosi drugi ljudi, čuju od mene osim ovo, naravno kada je predavanje, kada je hajr kada afirmiraju dobro, ali on prenosi riječ jer je neko rekao o meni loše, on prenese tebe i zato kaže, se islamsko lema kaže, kogo te prenese o meni nešto loše, on će i od tebi prenijeti loše, i čim ga čuješ odmah znaš da je griješnik, zato Allah, što ono kaže, o vjernici kada nam dođe neki nepošten čovjek i donese viz, vijest, prevjerite je koju U drugim ljudima I zato ga Allah naziva fasikom, griješnikom, zato što donosi vijesti o drugim ljudima, zato što spominje druge ljude, jer on ne spominje to da bi hajt bio u narodu, nego se ne mimet misli da se time želi napraviti anahija u džematu. Kao da neko sad dođe i počne, kad Hafiz nešto kaže, on ode odmah glavnom imamu i kaže da vidiš ti Hafiza rekao to i to. On ne govori to glavnom imamu da bi Hafiza digao kod glavnog imama hoće kod glavnog mama da glavni imam na neki način kaže vidiš ti Hafiza, on meni tranja u džematu, razumijete? I onda će na neki način poduzijet nešto protiv njega, to ne mora uopće biti istina. Ile to drugačije, čovjek shvatio je razumio, ili je to htio da napravi neki belaj. A tajne mimet ili ta kleveta kada se drugi kleveta je vrlo opazna i ona zna biti, kako kažu islamsku učenjaci, gora od sihirbaza i sihira. Jer kaže sa klevetanjem može čovjek za minutu postići daleko gore rezultate nego sihirbazi za čitav godinu dana. Razumijete? A mi znamo šta su sihirni. I kakvi su sihirbazi kod Allaha Igu. I koja je to Bagra koju će Allah na sudnjem danu trpati u džahenem. Razumijete? A ovo je kaže još gore. I jedan primjer navodi Hamad ibn Seleme koje spominje Hafize Zehebi u svome dijelu, Imam Gazari spominje u Hjavu, Ima Gim na jednom mjestu ovaj primjer koji će vam sada spomenuti vidjet ćete da je to ono što mi imamo nažalost i kod mnogi naših ljudi i koji čak i klanjaju i koji posteja, to je ono što je opasno, što može izazvati jedna riječ, što može izazvati taj Fesad, koliko može napraviti Balaja u porodcu u jednom društvu, Ahmad ibn Selemen prenosi da je u njegovo vrijeme nekada u prvom početku islama da je jedan rob bio prodan, tada je još robovlački sistem bio nije bio do, ukinut do kraja. I onda je jedan rob bio prodan i do, došu na pijaču ta su bile pijace, kako mi danas imao to bila, tako je bilo pijace robova pa su bile najznačajniji najbolji, oni koji svi najsnažniji koji mogu dobro i donijeti, ponijeti, raditi i tako delje i dogali su jednoga roba i kaže ovaj na pijaci kad ga prodaje tamo ljudi Kaži, ovo je rob odličan, dobro radi, snažan, hrabar, pouzdan, jedino jednu mahanu ima. Voli da kleveta i da prenosi tuđe riječ. Samo mu je to mahana. Kao žel, ovi nakupci drugi jer oni preprodaju da je da je samo jedna mahana, daj ga, ona dobarje, je. Čim nema puno mahana. Nema kad je mahana drugih, dobar i dobre naravi, sve ono fino, ono radi. Jedino ima mahanu kleveta i prenosi tuđe riječi. Kaže, ovo je bolje, daj ga ovamo, ja da kupujem, kad ima samo jedu mahanu. I dovede kući. I on je kod njega kući obavljio posao, treba sve je fino, radio, nije bilo nikakve problema. Ali pošto on ima tu mahanu koja je u njemu proradila, on jednog dana dođe gazdarici, suprozio to gazde i kaže, slušaj gazdarice, tebe muž vara sa drugom ženom, ima ljubavnicu. I kaže, tebe ne voli. ona kaže, kako ti znaš, kaže, ja sam to primijetio, radit će se to vidio, pa šta da radim, kaže, ti uzmi večeras britvu, pa mamamo skini samo kose sa njegove frizure i donesi meni, a ja ću na to nešto da naučim načara i ući tebe da zavoli, ostavit će djubavnicu, onda će on samo tebe voljeti. Kaže, ono odlično, tu ću radit večeras kad on zasvi, ja ću malo osjeći, pa ću donijeti i to meni napravi i da on mene zavoli da ljubavnicu ostavi. A onda ode gazdi poslije toga. Kaže, slušaj gazda, ona žena tvoja, ja sam primijetio, ima ljubavnika. Kako čovječe, ja nikad to nisam osjetio. Ja sam to vidio za ovo vremena koliko sam ovdje. Ima ljubavnika i uopšte ne voli. I ona je skovala plan s ljubavnikom da tebe ubije. Šta govoriš kad joj vidit ćeš večeras, ti pravi se da spavaš, ne nemoj spavat. Kad ona dođe vidit ona će donijeti, su da donese britvu i da te zakolje. I normalno on je ono legao, ali ne svalo, on sad pa viruje ispod svog organa, ko će da dođe? Pa leto ti Hanume u neka doba noć, kad je on ono fino zaspao. Ona ide hrda da malo, ko se joj osjeće, nije njoj, da ubisno, međutim ovo je vidite kako spletka roši radi ovaj čovjek je mislio da hoće njega da ubije skočio je onda on ju sa tom britvom zaklavo i ženu ubio e kada je on nju ubio njena familija sadna je sutra dolazi ubija njega i onda je rat čitav nastoji među ta dva plemena te dvije familije zahvaljujući samo ovu robu koji imao samo jednu mahanu koju mahano pa eto klevetanja i razbijanja ove harmonije u i braku itd. zato se u brojnim hadisma navodi da će Najveći biti, onaj, kako reći, zulomčari, najveći ljudi koji će pati na sudnje dana, upravo oni koji su razvaljivali onaj, tako, ove stvari kod ljudi. Obzirom da je vrijeme pomalo nam ističe, a s druge strane znamo da večera se u vidim nema dovoljno grijanja, ja neću puno žuljiti, samo ćemo u kratkim crtama još spomenuti nekoliko ovih detalja koji su vezani za negativne aspekte jezika. Tu je psovka kao što znate, nažalost našem narodu i dan, danas imate toga, a da ne govorimo često na TV ekranima tako da ne možemo našu djecu ni pustiti da gledaju bilo šta najobičniji u seriju, najobičniji filma da nema u njemu psovke. Nažalost ljudi imesto da postaju vremenom sve obrazovaniji i pismeniji, onaj obrazovan treba da ima obraz, oni su nažalost bez obraza kao što ste vidjeli u raznim ovim serijama, da čovjek ne može ni sam da gleda, a kamoli svoju djecu da postavi, da gledaju te serije ili filme u kojima imate razni izopačenosti, među njima često i psovke, a vi znate da je Allah zabranio psovku, da je učinio haramom i nemoj pravo psovati bilo šta, a kamoli nešto što je onaj što je vezano za naše svetinje, imate ljudi koji to čini nažalost, I često imate priliku da da čujete od onoga, onaj, da, da psuju vrijeme pa da psuju druge stvari, ali i salam rekao nemojte onaj, psovati vrijeme jer Allah rekao da on vrijeme, nemojte psovati vrijeme, nemojte psovati groznicu, nemojte psovati temperaturu kao što mi nekada, ili onaj, napadati to jer je to sve ono što Allah dao kao nemojte psovati pjetla jer on ljude budi na namaz, među ostalog u jednoj verziji se spominje, tako da da imate broj stvari gdje, gdje nema, dakle, sastavljanja tije lenanata, nema te psovke u našem životu, pa onda preko onaj proklinjanja, kao što ima te brojne ljudi koji proklinju malo, malo, pa proklinju druge. Muslimanu je zabranjeno čak i nevjernika proklinjati. I nevjernika. Zašto? Zato što ne znamo može sutra da postane vjernik. Može sutra da bude bolji od nas. I kaže poslanika, islam, kada neko prokune nekoga, onda to njegovo proklinjanje ide ka nebeskim sferama. Kada dođe do nebeskih kapija, kapije se zatvore i ne može to proklinjanje da prođe dalje. Ispušta se nazad. Dođe do zemlje, zemljskih kapija. Zemlja takođe svoje kapije zatvori i ne prima to proklinjanje. Onda proklinjanje ide na osobu koja je prokleta. Ono osobu za koju smo mi rekli da Bog da proklet bio. Ide je njemu. I kao ni poslanika, ali i jer je hadisu. Ako on nije kriv, zato što smo ga prokletili, I kod njega se kapije zatvaraju i ta protesto ne ide njemu, nego se vraća nama. Onima koji smo protesti. Tako da je to vrlo opasno. Isto ono kad karimo keafri za čovjeka, vidjeli ste kod nas sad ima ove omladne ljudi, nema ko njema, svi oni Oni su sad kadije glavni, ne treba tu više ni, ni Allah da presuđuju, ni poslanik Ali Islama, smo mi kadije. Mi presuđujemo odmah ko će u džennet, ko će u džennem, ko je jedine prave vjere, ko, ko će da, da helad bude, ko je haram lija, su u nas, ima kadija na svakom mjestu. Faka mahala ima hiljade kadija danas. I svi presuđuju. Kad kare šovjeku da je Hristotan, na isti način poslanik Ali islam, rekao Ta se riječ diže od nebeskih sfera, vraća se nazad i na onog čovjeka koji je prozvan keafer. Ma ako on nije keafer, Allah zna najbolje, zato zato je Allah tu je odredio. Ona se vraća onome ko je rekao. Pa je pitanje, kad kažemo za neko ko je keafer, kažemo onaj keafer. Je li on keafer ili neko drugi? Bote rešuna od tome, pogotovo za muslimana, koji klanja i vjeruju. Imate ljudi i klanjaju i vjeruju, pa dođe ljudi i kažu onoga keafer. Dakle, svojim jezikom možeš da izazoveš da Ti da karješ čovjeku keafir i da ti postaneš keafir. A pa nisu keafir, klanjaš pa postijek, ali riječ ide, vraća se i tako su tebe kao bumerang budeli. Ti bačiš bumerang video i ste ovdje ti misliš, odavno tamo drugo budeljeno se vrati i hvatnete u čeljenju koju oborite. Ovdje je bumerang, je tako ti je bumerang i sa ovim našim izrazima i riječima. Zato treba oti rečuna kada ćemo šta kazati, kome ćemo šta kazati, na koji način kazati. Zatim također laž, kao to znate, sa jezikom se može Izreći laž, poslanik Ali Islama je u grojnim hadismama rekao da laž udara i da smrdi. I zato je rečeno, koliko zaudara laž da meleki idu na veliku udajnost. S tega se spominje 40 godina o nekim vrivajetima, o nekima spominje na veliku udajnost, jer melek neće blizu onoga koji laže. Poslanik Ali Islama jednog pitaju, da li vjernik muhmin može da bude škrt? Kaže, može. Može da bude lažac? Ne može. Vjernik ne može biti lažac. Nema laganja kod vijernik. Dakle, vijernik, ako mora nekada da to uradi u nuždi, onda služi aluzijom, kao što je radio Alijhi Salam. Oni je u Mekli su obilazili mjesta blizu Mekije trebali da naprave osvojenje Mekijonoj iz Medine i kad su trebali se vrati u Meku 630. godine, 108. godine po Iđi, pa su pripremali onaj, strategiju kako to da izvedu. Onda je poslanik s Ebu Bekrom obilazio i išao polako da vidi imali idolopoklonika gdje su oni nalaze da bi oni mogli osvojiti Meku, a da bude što manje žrtava. R.I.S. nikad nije volio žrtve, uvijek volio da to prođe u miru i lijepo, da to zahvate, a da ne bude žrtava. I došli su tamo i sada ako kaže, ja sam Mohamed, ovo je Ebu Bekr, naravno odnače, ljudi reći, dolazio poslanik Mohamed i njegov Ebu Bekr, saradnik odnače, ljudi znači, aha, nešto ispitaju. Moralo se, dakle, da svoj identitet, a da ne slažu, i onda pita čovjek, oni ispituju njega gdje, gdje se nalaze Mekelije, a ovaj kaže, nećemo reći dok ne kaže, to da apeste. Pitali ih se ono da ne zna ga, pitao da apeste, on kaže, nahnu minel ma i, mi smo iz vode, ma je vode. Ali ih se vam nije ništa slagalo, nego je rekao istinu. Allah što ono nam kaže, sve smo živo stvorili iz vode. Dakle, Ali Isalam je rekao istinu, mi smo iz vode. A ovaj je mislio da se zove pleme ma voda. Ima neko pleme, bilo ma, se zvalo Irak. Pa ovaj je kazao, aha, vi ste, minan Maa, minan ma i spominio to nekoliko puta, vi ste, znači, iz plemena, on to sad mislio iz plemena Irak, koji se zove ma. I onda im je im ispričao to što se dešava u meku. Dakle, Ali Isalam pokupio odstavljene podatke njegove, veliki ahval i prijateljemu Bekr i onda su napravljali strategije osvajanja meke, videli ste da, da je gotovo već žrtava meka bila osvojena 630. godina. Dakle, čovjek treba da kaže onaj on tako istinu i u šali čak ne smije lagati, ni u šali kako ali se vam kaže. I u šali čovjek ne smije da lažem da kaže svom djetetu kupiti čokolado sutra ne kupi. Zato kaže sej divni mu sej jebi neki drugi muslimani kad bi odlazili na čašiju onda kaže svom djetetu Kaže, šta misliš da ti kupim neku čokoladu? Šta misliš? Ne on rekao kupiš, nego šta misliš? Jer kaže, ako ne bi kupio, pa nešto se desi ili izgubi novac ili, ili ne odradi to da ne ispadne lažac, pa bi rekiš šta misliš onaj kako bilo lijepo pa da ti kupim? Nisu rekli, kupit ti, kao što mi to radimo para, pa ne moraju običavati on me bečava ti pravo bečava zatim poslanik alesan kaže na jednom mjestu čovjeku koga je vidi jedan mladić jer bar bio jedan džematlija stalno bio u džamatu i stalno se šalio sa ljudima al nikada nije ništa nureko zamislite uvijek on ovako nešto kaže a sve sve ono ispravno i tačno kao što je ona jedan kod nas u boskoj radio prodao kravu sad kava onaj kokol imamo neka koliko ho li nema on kaže daj on neko kaže daj vjeruj Bogu kaže nemoj mene da pijac kare čovjek. I ovaj čovjek veli ovo se kune, vjeruj Bogu nemoj meni i on kupi krav. I dođe da je tamo kad je proklizmesto vrijeme krav na njenu blizu, on litarom neka koliko ova njemu rekao. Kad se mu vratio njemu, kaže čovjek pa ni blizu, pa kada sam ja tebi rekao, šta si rekao, vjeruj Bogu nemoj meni, a ti s meni povjeruj. eto šta se desne, razumijete. Tako da, na radne naše, znači, može se koristi aluzija, aluzija, a ne neistina i to je naravno slavno jedino, dozbiljno i neistina se možda koristi tri slučaja, a to je kada je ratno stanje, pa te neko pita dje su, je li tako, tvoji borci da bi, da bi oni pobili ti, naravno imaš pravo i to je obaveza da slažiš zatim kada subu praviš među dvojicom ljudi, oni su zakrvljeni jedan drugim, imaš pravo da kažeš o onome, iako možda nije uradio najbolje stvari o njemu međutim, slav slučajnjac kaže, ne treba izmišljati nego onjemu treba lijepo govor Znaš kako je dobro? Pa nisi ja nikad čuo da onate bi govori loše. Bezvai što nisi čuo njega loše. I onda ti njemu kažeš, onom drugom kažeš isto onjemu on lijepo i na taj način zbližiš ljude. A ako treba čak kažu neki lučnjaci izmisliti, imaš pravo. I kad je žena i muška su dvogodišnji najobični stvari u zavadi hoće da se rastave, da djeca ostanu onaj sirote, onda imaš pravo i muže i žene kazati da je slavno za žena da nikad nisi vidio da ona bilo šta učinila loše da on uvijek nju bio vjeran da nikad nije činio ništa loše dakle smiješ čak neke stvari koje smo da vidio da nisu u redu pohvaliti da bi oni ostali u braku da bi taj brak ostao harmoničan dakle, tako ta tri slučaja islamski učitelji dozvoljavaju da nekada čovjek učini ovo što mi o čemu mi govorimo zatim rekli smo u šali nema onaj laganja ali selam jedoj na ame bismo to rekli prošli put i preprošli Ona je rekao, oći, kaže, mi starice u džernet, ali i sam vam rekao, vi starice nećete u džernet. A žena je počela da plaće pa je rekao, neće starica, nego sve ćete vi biti mlade u onog momenta kada vas Allah proživi. Tako da ti nećeš kao starica ući, jer će ući kao mlada žena. E ovo je samo nekoliko detalja da ne bi duljili dalje o dakle, jeziku, njegovim ovim mahanama i negativnim dakle, ovim sječivima koji jezik sa sobom nosi. Pać ćemo se truditi inshallah taala u budućnosti da vodimo računa o tim svim elementima, a sljedeći put inshallah taala ćemo aktualizirati pozitivne strane jezika, pa ćete vidjeti koliko možemo stvari u uistinu sa jezikom učiniti doprimiti. Aku lu kama ghaza wa astafiru wa ali walakum wa sallallahu la sayyidina Muhammedin wa alihi